en el tokia ancheta irratián astelenero kabeko medaste tateik amarretara eta ostiraletan silozibe irratián zuzenea amar tatik aurrera etorriak gabon guztioi eta ongi etorriak uh... azken geltokita gaur 15 garren saioa daukagu bai 15garrena ja bai, eh? asko es jozen bai ja asko baina denbora pasatzen da ala ere bai bai bai denei pasatzen zaigu denbora bai ez dakit eh, kanta melankoliko honek edo bai Arizona canta, Arizona canta. Está, o sea, no andi kantaldea. Araro este esatea, ¿eh? ¿Es zeinda taldea da? Tal dea, Kings of Lion edo Kings of Lion taldea. Ah. Está tu arrak. Xaya, tal, tal dea, es, eh, zau a tu rack. La Saia tal taldea, ¿eh? Está o abesti la Saia, ¿se? Baina ez die la Saia. Jarri de tabesti la Saia Bai, hola, erlaixatzeko eta... Erlaixatzeko, ba, normalean mugitua jartzetugu, baga hor esan dugu... Bai... Buen ez dugu esan, jarri dugu... Bai, azteleen lasai honetan entzuteko... Hora... Hori da... Lasai-lasai etxean, suaren ondo... <laughs> <laughs> <laughs> Bakarela, hauma eh, kopa batekin etxean... Eta beste bat zuen... <laughs> Zerbeza <bat> zuen... <zarkazia. laughs> eta gure beste lau, ikus, lau entzuleak edo... Berroita mar... Mila... Betazte dute dena Eta, bueno Bueno, ba, guelke... Kicks of Leon edo... Lion... León... León... León... León el profesional... Ba, León el profesional... Pelikula ba. bueno, onda ez? Ne guztan ez zait... Lik, laket dut pelikulari... Laket... Bai. laket era bat... Ba guelke, estatu gato horrak... Nashville ekwak. Tennessee... Nashville, Tennessee... Mira, berat egun da... Lagita emerezti urtean sortua... Orduan nahiko berriak edo gazteak direla esan daiteke gutxi gora bera beste dinosauruekin konparatuz? Bai, bueno, illa, mairu hortez, berriak, ez dakit berriak diren Bai, bai, beste ekin komparatua Bai, bai ez da zembat bai, diskatera dituzte eke... Bost, igual, blau, bost Bost, bost Bost, bost. eta behin daude deskantxu batean hor Bueno, gero zango dugu Et... Betiade antatzen gera, ez dakit nola egiten dugun, baina Bai, bai. <laughs> Ba Baina hauztetu gero berririk mamitsuenak Bai, ez duen za Zailoaren erdi uh, bukaera dako, ez? Bai, hori da Eta bueno, ba, esan behar du, ba, talde hau sortuz dela ba, Iruan ahi, iruan ahi eta bat Asi que dena ora familiaan Dena familia artean, ez Eta ba. bueno, ba, partaiti di dire Kalef Kalef Followil, dena apegidatzen direk zera Followil Kalef Followil da, ba, kantantia eta bueno, gitarra errendikoa jotzen duna gedo Matthew Followill eta eh, oide, dela pianoa hau txak, eta gitarra nagusia baita Jared Followill, baixua eta zintetiza zaila edo zintetiza durea eta atzeko hau txak, eta nazan Followill ba, baterian eta perkusioan bai, eta perkusioan? Ah. eta atzeko hau ere bai eta oie dena osatu dute, eh, bara eta esan behar dugu, ba, beste taliakola ez bezala, hauek ba, e, elkarrekin jarraitu dute ez dute izan ora ba, ba, bat jundela gero bestia gertu ba, ez ez ez gertutasuna dela eta behar bada baia, baia. familian giltzen da familia sustraitureko erlazio sendoak ez baia. erneturikoak hor bau ba, no, ba, bizkat indi panorama edo koka ez takegu, ez Bai, indi... talde hau. Bai, hoyen, hoyen agian pixkat comercialago uh, edo bueno, eske ez ja ezagunado adie. Bueno, agian entzungu Len Disco bai dire Indiagoak eta notatzen da, notatzen da hor puntu hor alternativa hori. Aha. Uh -huh. Soinuetan. Bateko, entzungu agian Len Discoa ez, lengo entzungu Molly Chambers ba ohi argitatu zuten 2013 urtean epe batean. Ezen azulan Holly, Roll, no no Holly? Holly, Holly Roller... No, eis... Holly? Holly Roller Novocaine. Holly Roller Novocaine. Habida. Ta, bueno, ba... Ode, or, ba... Besti oso esagun batzuk. Na, irees, ba... Molly Chambers, California Waiting, Wicker Chair, ta Holly Roller Novocaine. <laughs> ah, eta Molly Chambers... Eh, zer da? Molly Chambers da, kanta. Kanta, eta kanta hori gatera zuten. Bueno, da... Zin Lizi talde rockeroaren eh, Bertxua tetei gateratako Ba Izen atelzen bat eh, Zin Lizi eh, talde rockero bat Esan dutzen bezala mm -hmm. Ba entzun tal eh, za, ba, Abesti bat den bertxua Whisking the Yard Osa ba, abesti hona Whisking the Yard the the the din din <laughs> din din Gustatzen? Whisking the Bai uh, Bai, eh, bai, bai, deri, bai, bai, guztien ez ari guztien dira Bai, pixkat eh, tipikoa ez? Irish tipikoa Bai, bai Ta bueno, ba Au <laughs> e, gratu dutenean Ba Jaret Ba baixua jotzen zuela bai ez ekin baixua jotzen Baina, uno, ingratu duten kantak Hola, <laughs> anekdota dut zela Sein mas Ta bueno, ba, entzongo dugu adios, Ba, lehen kanta, ja Esperuan nahiko eh, zaia entzuteko erndoiz eh, bubukate atxapa eh, marko eta jartute lehen kantaia denako esperuan bareko dugu haintxe. Eh. Lasai jareko dugu kanta moi dahen Epe diska edo zer da? Bai bate bueno, dut eh, <risa> lehengoan bezala hartartetzen dena, e, Epean dago gratu ainoa, ba, ez da oso ondo entzuten, tartuez bat e, kanta bat lehen diskotik, baina no, euro supproatzen da dela Epekoa. Molly Chamber baino baita hartzen da lendiskoan. Aha, veras Molly Chamber. Bai. Tu gusten totela ber. Ordua. We read <risa> I been naked in the night and looking for some play But just another girl that wants to rule the world at any time or place And when you get into your head you know she's there stay You won't have she's got air while Change your mind All you say we're gonna change of mind Slow, she's burning in your soul With whispers in your ear It's okay, I'll give it anyway Just get me out of here You'll plead, you'll get down on your knees For just another taste And when you think she's let you in That's when she fades away Ori izan dawo Whiskey, osea barkatu hau uh, uh, uh, uh, uh, Chambers, Kanta uh, bai. pe canta. Bai, hemen aitzaien ba uneri explicatzen zela ba sinmas ba tenlistia bertzioan Whiskey thear eh cantaen bertzioan agertzen da ba Mollish Chambersen izena. Taurati ba jarritzioten. Ez da beste izena, izena. besterik ba hartu dute bai, ba, iska. Bai, hori, ez melodias bestesobera, SSR... Oida. Ta, no, ba, taldean iguz asiera izanzen naiko kaotiko, ez da no, gindola, deskribatu. Bueno, Caleb, eh, dena haotxa, haotxinaguzia eta kantantea, ba, aitortu zuen, ba, entristatean, ba, Matthew, behelen guzua, ba, bait, baitu es, eh, baino? Baitu! Ba, jartzen zuen, jartzen zuen, ida-ida baitu zutela, Mississipitik eh, ba, taldean zarteko, ba, behar zuten bata, esamen zuten, ba, ba, behelen guzua. Eta horre gurekin Eta... No, no eta ondatera zen, ez? Bai, bueno, eta esan xoten ba... O sea, lengua Ba, jombarse la bakari jotzera Ba, azte batzukola Eta <risa> onzen ba, eta iru ya ez Eta izen bat etxetika hartu gabe ta... Problema, kero, problema Ai, ai, ai Bueno, eta gero, horrengua zen berno Eta, es zan beharra da guenza Taldea olla, aien desprestigia Tuko dugu, oi no, zango du Ja, gaudem, ja, gaudem, a ja, ber, ja, A ver, a ver, a ba, ba, bate batzuk eh, sartu ziren, claro. Zeukaten badiskografika batekin nola kontratu edo esan zioten ba, Gratuko dugu EPA eta bai, ilate bat barru ez Bai, bate bat barru juntseren gutxi ger geratzen zenean bukatzeko, ba, sartu ziren bai etxearen sotanoan, ba, sota ba marihuanaekin Ia taia beti bukaeran ja zi, se ba, esan dituen kantak, ba Molly Chambers, California Voitin, ta beste edo hiru kanta Jesuskaten ja konposatuak ba, modu horretan. Horzukeaten konposatua edo konpostatua? Konpostatua, bai. Baina bai. Molly Chambers kanta unaiko motez handa ez biinu tuta utzi, bai. bai. Oidaba sotanuan hor e eh, Ba, gizu, eh, neko mozatzen da <laughs> Demora azkar pasatzen da Bye. Bueno, baina horreko segu pizkat nola izango den eh, Taldearen Tonika nagusia edo Tonika sueps nagusia Horrela pizkat nola lerratzen diren Hor indiko panoraman Bye. Esan berreo, ba Arian lehen dizka, bi dizka kedo Alkatola toke indi gehiago besteak baino Indi gehi? Indi, indi, indi gehiago gay. Ah, indi gehiago oh. <risa> Ez okate zer gehiago enkontra ez ah, eh, Baina baña... aldekaldetzen Nuen bajarri Eta hona ba O sea, au jarriko dugu ba Biaren kanta Da red eh, morning light Da da au baidela behien lehen dizkakoa Da da dizkada Jouzan joun manjut Zerde manjut, zer da? Majuda onbría Bimieta iruan argitatua Ta izan zun bat seku lako arrakasta e, Erresuma batuan Hau batu, edia Ta erresuma batuan Entzantzun gehiago, estatu batuan baino Daiko kurioso ez Ola... Baien herrian Arrotze bezala ez Zendiraztea oh. Baur lakotan gertatzen dira hor lakukasuak bai, bai. Ta gero vuelta a tu arriba, ta, oh, que famoso, vai, vai, veño... Va, veño, a gero, así eran, casualiques, así. Ah, vai, vai, vai, Anzuela, eh, Youth and Young Manhood. Oita, ta, a jarriko una da Red Mording Light, ta una, da neko saguna, ni gustes, a bestia. Bimilla Irukoa. Vai, vas a entzungo, uh, ea, esta una Light. Ordua. You could have been a wonder Taking your subjects to the sky You couldn't take it on the tightrope No, you had to take it on the side You always like it on the cover You stuck down between your dirty sheets But no one's even there a izan dugu gizontasunaren kanta izantasunaren eh zauda red morning light tes eh, tenuda tipo diska jazz and young manju de gizontasunaren bimiia red morning light eh, goizeko argi gorria Zezan yeah. edun metaforan edo Iñarratuko but... da eh... mm, Bai, behar bada Markosen Amsterdameko <laughs> Egunak iradokizun irado edo <laughs> Agian, Artuz? agian Ez? Hori izango nuke pixka Bai, eta bueno, hori Beste aldera utzita <laughs> Guazan biharren dizkara Hau da Izena, aha, shake, heartbreak Bimila eta laugaren urtekoa Aha, shake Haizatuzu kanta hori dela aha, aha. Aha, aha Rihanna aha, aha. Aha. Ah, bueno, hori berriagoa da <risa> <risa> Aha, shake Heartbreak, ba. bimila laukoa Bai, eta australian sekurago Arrakaste izan zuen Iso getute arrakasta Bailein arriti kanpo, esan duen bezala Lengua, ba Erresuma batuan, hau australian Bai Beti kanpoan, kagero bultatzen bai. direnean, ja, beti famatok direnean Eta ba... bai. bueno, hemen ba, jarruko, de, de buket edo, de baket Badao ba, gitarista da. bat, e, bere zizina dela baket jez bai, e, Kabeza de kubo, ez da beti joaten da kuba, kubo batekin buruan bai. Eta hotzu gitarra kubarekin buruan Eta, eta bueno, da pixkat, showman piskat. Mm. Showmanen artean Ben baino, gehiago eroriko zen Bai, kuboan eta horre behituko Bart Simpsoni bezala, ez? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Zerazki, bai, hori da... Zuta aski, Bart Simpsonen baket sindromea izango du gure baket. Bai, eta kanta horren bideoklipan, ba izan zuten, ba, polemi polemika pixkat, zati, bueno, dago, ba, zera, esaten du, ba, Alex izena, eh, bueno, danola, itz joko bat, edo, I'll swing my leks. Aha. Uh -huh. e, E, eta, bueno... Nere hankak edo mugituko ditut, ez? Bai, eta zentsuatuzten, ba, letra... Zerate, bueno, hori esan nahi du, ba, suizidatu bezala, da... Bai, bere buruaz beste... Bai... Egitea... Bai, hori esan da, bai... Bai, bere burua urkatuz ez? Bai, eta horreatikan, ba, zentsuatuzten, da... Ba, bueno, ba, entzungu entzun, uh, kantua, itxo, ne? Uh, uh, bucket, eh, eh, de baket, kuboa, edo... Bai... De baket, kuboa... Ba, gotzen dutera, a ber Hau, bimia eta loagoaren urtekoa Ta ber, taneko exitet zentzun au. Entzungo dugu ba Ozen. tua. Zenjura tua. Oha. Oh, Buket, ta encanta, bai. Cuba, Cuba. De cube ikusuzu, coso su. La hor bertan ura sartzeko ez. Cube eh. Cube pelikula da Cube pelikula Kusuz zu pelikula hori Bai, lehenengoa ondo zegoen Bai, odoltua Nikusunuen gero bigarren atakakabatzen Tagero ez da egitirugarren ikusun nuen Baina ikusua bain dut enez ez horietzen ah. Bela eh, Txarra baino txarra goa zuen Bai, goben datzen dizu Ikustea mendikan azkenen geltatik Bai, ez... The Cube kan, eh, kanta Ketiko Kanta <laughs> eta pelikula The Cube eh, pelikula eta right. the, the Bucket kanta Bai, eta guna ba eh pasatzen du ba Discas bueno zenbarra da ba urte honetan ba hasiten ba kontzertu horra neko ospetuak gehiten 2005 za 2006 urteetan ba eusien ba dies Bob Dylan ta perdiam eh, ba taldekin ba giran ta bueno neko ospea lortuten eta bueno, ba, guaz honek imatera, bai, duagaren dizkara! Wuuu! Gauza, tegon uh, zinean zu Bob Dylan hemen egon zenean, donostinen egon zenean. Ez, baina komentatu genuen. Komentatu Bai, bai, bai. Bai, eta horren hori eh, baino lehen, Bob Dylan baino lehen, jozuen... Mikel Lagoa. Gure baga biga... maiteak. Bai. Bai. Eta bueno, bueno, guazza aurrera. Zitzik eribetzela, ez? Bai, bai, hori da. Hor... Charlu goo eh, gure baño en chica estar la baño Bueno, irugarren diska because of the times eh binieta 7 ta bueno, os dago kanta bat, ba oncall, estrenakoa oncall edo eh, oncall, on oncall. On ta orakin ba se kula cara que está, tameti ba betik bere erritik kanpora. Ba, hau erresumatuan eta Irlandan, eh, serkulako harrakastat, lortzuzuen Hoi bai pixka direla, internazionalak, ez? Bai, Nazioartekoak bai direla Bai Ez dire, estatuatuar eta hor gelditzen diren estatuatuarak Bai, moitzen dire, moitzen dire Moitzen dire, da, eta panorama. bere influenzia norait Erre... Urte horietan gehi moitzen moitzen batola da. underground edo panorama nola gehiago Ore underground eta gruntx panorama nes no? Bai Baetzunko Ta... dugu onkol kanta zedizkatakoa da Hau, bigarren diska da, bigarren dizka Ez zirugarrena Because of the times 2.000 zazpi Oizene duga denboraren <laughs> Zargaetia <laughs> bai, Zainola... Denboraren gatik edo, ez Denboraren gatik, da den... Metaforikoa bueno, Ondorioz edo Ta onkol jarriko dugu Enpiskat Oso filosofikoa dirudien ez bai. Onkol, teleponuan edo Onkol edo Bai, bai Ez zuek imaginatu Ze izan nahi duen Ta gero esain godi atzue Bai, get day to es Zain etuko Telefonera uh, Ez de zain apetatu da Gau liniak Ez deitu Tagoaz entzutera Ba, goaz entzutera <risa> Organizamo Hele Jari, reberba, jari, reberba So be there So be there So be So be So be there So listo, listo, listo. Ya, Bueno, horretzandugu, ne ustez Ne ustez, eh... Nei gustadu zaitkanta hau, nei gustadu zen oh, oh. Ta ezakomentatzen egineen ez Nei dena gustadu zizkit pixkat Bai, eh, bueno, bueno eh, uh -huh. Bai, ezakomentatzen genuen nola Estatuatu errek ez duten hau presiatzen Beren parametro karratutatik Hat aurkitzen delako ez Horratzen e, bai. duten musika estiloa Bai, bak e, bai, e, ez musika gehi egin metro karratu batean Bai, ez Ez daukatea estatuatu errek e, Oituta, punkatik eta Eskia, eskia, eskia, e, Nashville tenesin Ni guzti deneko musiko dago, ez? Enta, ete, Nashville, Tennessee... Zeta, ete, Beten zutugu konfondit... Nashville, Tennessee, ez? Aian konfunditu da, baina, horretatiko akuna country edo erkozera, ez da, Nashville... Bai, Nashville, eta horrela... Ez bai, ke, izatezu, ustud, Kanal Plusen edo pluskatean, edo gehiago katean, zutela, <laughs> taldeu ni buruzko horla eh, reportai bat, eta hori, eta zaten zuten gehien bat hor... E, Jotuz dutela country musika horrela eta boz zirela pixka Arraroak komatxoen artean bai. Eta kanpoen hartuz dela Arrakasta, pixka desetan dugun bezala Azken geltoken, ez ondo informatuta gaude Eta balakigu Nondik nora joven berdugun ba, Eta hortidikan bat, estatu gatuetaketik ba, Onjarbira jodutea bai Hemen dikan azken geltoketik Zutzen ean Ekarri godu gu nera ere, Kings bai. of Lion talia. Arten bai haciendo el toque eh cayó cayó Kings of Lion eh, roar orroea no no va buscando una 12º discan jarraitzen dugu ez 2007koa Ghosts of the Times bai bai bai ta oengo, guaz, la era la hogarna oh, oh all ah, oh. by the night ta uno ya uda va mundo mainja esagunena da oda bibilla urtekoa bai daukate bi hiru single entzun dieena ba, guztietan kanal guztietan jarute tipiko ba kuenta printzipales eh, osea <gülüyor> o netan jarrituzte tono we seek on fire to use somebody hemen hemen urie egongo balitz ore ore ore ore ore los kuenta un japonia rave sano ore ore ore Vale. Va, bueno, veste pues a goza de San Josué en eh, 40 principales Oye, vale. do... ordez, va, veste vai. Veste, oce, veste no gozuen. la coitza, es este <risa> calificativo vale. de do Mardula Está yeah. bueno, va, es ando en mezcla va Only by the night, disca un equin va a secular Cuadra a castar los turcen, entonces dicen va Millo y copia Singela baita a la... Oso es algún acta, jare de con una... Ni ustedela... Ba, tal de haren... Himno ha, o besolako esande a itekedo... Canta Arrakastachuena... Ojite do, charte oh. do... Va, chart do... Sex on fire... Se, sex, on sex on fire... Está bueno, va... Ba, Enten gozatu denek... Sex on, on fire... fire. Canta... Ba, ¿Hacen, va? Ba. <tose> Hace sex on canta, fire Hace kanta oh, wow. Uy, uy, uy, uy ah, zait, maitia Aian gehiina no gustatzea Eta nataldea na? Usted Sex on fire bah. Oso, oso ona Seikulako kanta Bai, nire asko zait. Yeah. Asko Oso ezaguna da ere Esan duzen bezalei oh, Ratitan Asko, asko, asko Bai Hau izan zen berba Estatuatuetan Piskat Mugitu zuena Mugitu zuena, ez Bai Hanta Hau baino lehen Ba, jendeak Bueno Ez dut zu maiosa en besta, atuatuetan. bezik ez es kantado, eske que da disk hau. Ez ate se da eh, Section Fire ta gero Use Somebody, Use Somebody bitap. Kantakin jarurte baita lehen bezela ba irratik <risa> gustietan daena. Ah nah, De pizkatola gello, ez ezte zango entzungare, baina bueno, pizkatola komertial aguak edo era esa da. Ba jarretuztola ba irratitan Tane. Beren indiokitua galdu gabe ez, baina... Bai, bai... Komertzen tasuna begira piskat, ez... Baina piskat galduzten justez, eh, baina... Horretziko dugu, zuen aburuz... Jarriko dugu esan duzun just son badi kanta, orain? Ba, ez, demo maten gu... Ero bukaeran jarriko dugu estela... Ez dago esan ta fneiko aspertua daia no? bila kantakin <laughs> vale. Bai, horretik... Ane. Ba, pasako dugu, paso bai. egingo dugu... Ta guaz, ba, lehenko diska dena bukateko ditu gora ahora va ahora englo dizcala datela Because of the Times. De... Because of the Times. Bye. Eh demor ahí, va, Con metafórico, filosófico. Bye. de arte ditugo letra do Isteno la, oh, bye. Fiscal Layo Russer vesela, ¿eh? Da una va, le... la sangre de mono. <laughs> <laughs> <laughs> Zalesa madu, ba, arrakasta, joe, beti zatendet. Sekulako arrakasta, guaz, sekulako arrakasta. Ba, guaita sekulako arrakasta, baina, bezik izalmentetan. Hain, lengua ma, hola, esagunak izatrona gehiago, baina uzalmentetan, asko, asko, salduten, ez daizen batez datorik, baina, asko. esaten Satendena, embezela la partio ez, edo mostu egin zuen. Bai, diruz beter, entziren, pochikoak, ezin... Ezin eraman. <risa> <risa> <risa> Eta, ba, jarriko dugo radio active ¿es? Ba, Radioactive, canta Bueno, barcheo bat, ola, tiko, enzutena, bah, rico, jende, arekine, do, cor, batek, Mo, la Ba, rico, gente, arekine Coru batekinta, ola la ola Ez es que baita entzunda asko Radikit kanta da pixkatora bertsua jarriko du Bitxikeri bezala Bai, bai, bitxikeri bezala Ez esk, que azken getoiko esklusiba tzat Artzu Beti, gu beti azken esklusiba jarten du Ba, beti azken geltokia azken esklusiba Entzuleok beti zuengan pentsatzen Hemen, azte guztia zuengan pentsatzen Ez lan ematen zuten, cabroia <laughs> Venga, guazten zutera Radioaktiv mm. Bueno, radioaktif, kanta Oso entzungarria, bai, ez? Bai, bai Piskat, ikitu badauka mius taldearen kata, kanta baten bati, ez? Bai, zaitu Hor, oza, bere indiko tasuna bai. Mantentzen dute, baina esan duzun bezala, piskat, komertzeltasunela begira, edo Bai, bai Hori da, hori da Posten naiz eh. Posten naiz, Gu guztoko izate hau, nahi <laughs> de, men. bai, ez, juhu Tu, tu, tu, Ura, ur pekari honetan tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Azkin gertu kia Azkin gertu kia Azkin gertu kia Zabu no, ba hori izan da Orinarteko ibillera Taldeon en orinarteko ibillera Ba, e, izate, bueno Eba, miyata Maika urtean Ba Gauzago sortu zen Eseango eh, dugu Ba, miyata Maikako konzertu batean Dallas en Azizien Ba, Texas en Ba, konzertu batean Zabu no, ta, Kalef Abeslaria Ba, gertu zen Ba, eszenatu kia Abesten Ba Intoxikatuk da bezela Hala, hartu zen Ba, e, utzu zuen estenatokia Bueno, ezitzaion bat erregulertzen ze kantatzen zuen, nez ezer Utzu zuen estenatokia f, e, Son zuen, ba, bueno Engo en zuela bat botaka Zera, <laughs> eh Ta garagardo bat hartu, ta gero, vueltatuko zela estenatokira, ez? Hori da <laughs> Baina hori gertatu zen Bai. Eta gero bueltatu zen. Itzailela lehenda urbana edo egia da egin inustea izango da zen. Eta bueltatu zen, baino, claro. Ez kantatzeko kon kondizioetan. Bena gaizki, ez? Bai. Gaizki. <laughs> <laughs> imaginatu kozoteo la zen burutan, imaginatu. Ba. Imaginatu erabilli zuen. Zer era, Zera Zera Eta no bai, Santos bataldekoak zuten. Eta ba, aburztuan esan zuten taldeak, ba, jirako konzertuenak ba, kantzeratu du, bueno, suspenditu zituela. Suspenditzen ditu zituela. Eta ba, azaruan esan zuten, ba, ba, enguztuela sei jaeteko paroi edo geldialdi bat. Eta ba, orain arte Eta horretan jarraitzen dugu, ez? Eta bai, hemen gade, bai, txuriten, azken gertatik, bai. agerri nori zeiten duten, eta iei Eta zergat, <laughs> zergatik gau bi esango zute gauzatik, ez dago gure hori hori hori Bai, ba, zerketetan, emendika, bai, zorti Hori da ofizialki eh, esan bai. duguna, baina egietan bai. Kings of Lioneko taldeko kameriot noetan dago hor bai. Esatun eh, bai. duen bezala beti mapatxez jantzirik <laughs> Horria, oh, exclusionen bat ekartzen digun Baina ez azorterik egon Ez, ai, kaka Baina, bueno, urrengoan izango da ba. Toeno, ba, bueno, diskografia guztiari Ja, errepasoa eman deogu Basiko era, ba, berri Bo, berriz terez Basiko era, kanta on batzuekin ere Ba, hau ba, behien Epe do, maketako, kantako Kantak <laughs> Kantako, ba. kantak, kantak da, do... ba, Era mardunen esan da, kantak Kantak, ba, <laughs> Unes, entzungo ba California waiting Dela, bueno, entzituzten ba Ahian Ustedet entzuten irugaren kanta Edo, konpudango, status zuten Irugaren kanta ta, Entzungo du, ahian, arzat nubuz dagoen Abartzen iritzia, abartzen iritzen zezu Ba, ezte deitu eh, Mengo telefonora eh, Erra zuen iritzea eman Bai, bai, bai Gustaren eh? zait, izai gustatzen Bai Every little thing's gotta be just right Well say Why are you trying to save hey, me can i cannot I go Kalifornia waiting, kanta! Baina Kalifornia nesperuan edo... Bai, <risa> Kalifornia nesperua, no? Ritxointen, e itxoinguan -choin, e e Eta horri zan dugu pixkat epean agertu zen Kanta Baita zena hola, Kalifornia, zolatiko, Kalifornia Beti... Eh, hotel, te... California, hotel California Kalifornia, seke, que... Kalifornia Dreaming Bai, uh, arraztu duzu, gerti Kalifornia beti horregotena oh, Kalifornia musa moduan ez Bai California kalipo eta horrelako kolajet, edo <risa> bai. kolajet. Neni guztan askurutzen zei den kolajet izotzkia? Frigopie ta... <risa> eta... <El> frigopie zitzaen <risa> asko gustatzen, eh? Baina duzkan lagun bat, eta ari askurutzen zei den frigopie, baina neni kolajet beti. Kolajet, Deneneko, nato bale, inbestiak? E... E, kalipoak, kalipo ba. denere, baina baina baina izotz puskak eta kolorantekin, ta... Eta, ba, nah, bueno, freskagarri moduan ondo zagoan, ba, eoz? Udan hartzen da, flash Bai, flash, bai, flash Ba, oh, ba kalipa hau ziden flashago ezelakoak Piskat, ba. mardula guak ba. Eta kolaiet, bai, izozki ba. Mardula, bai izozki, <laughs> Gizon izozkia, ez? Ba. E un peseta valiótos en Asieran. Edoguchigo. O un valiótos un fijo, 2 euros. 2 euros. 2 euros. 5 euros. 2 euros. 2 euros. 2 euros. 2 euros. Delicatesen. Ba. Colayet. Ba, ba, ba. Len Orff. E un peseta aquí no. E un estenten. Ta be. Muy bueno. Ahí erdiz usted ya. Usten sosten. Ba. Eto andar bitikirunea. Zer en un peseta aquí. Bua. Edoguchigo. Eta aguchigo. Eta aguchigo. Car estitu doi Bai, bai, oso gaizki dago gauza, eh? Bai, bai, bai Bai, baina, bueno, zingera, hemen kesea gure urpekarian gaude eta bai. gure urpekaria arroxan Bai, edo bai. Tambien ez dago krisirik Nola esetz, ben material eta ena bueno. Zertan nabaritzen duzua, eze material, ber eh... Bo, hori dut zirku da parte Gazta daukagumen, gazta bai, boro bil bat, gazta Klinex, boro, bueno Paper Borobil Borobil ja dauka gumen. Belesanen vale, agasta ematen zuela eta orainenean baina orain ja datu ematen gasta. Baina uno, arira geltatuz. Hori <laughs> da. Dat jo ten gera baina uno. Zertasar eginen? Bai. Ki gosalbeun <laughs> Hori da Asa bai. nuen bai, kolaietak bere, bere izenak esaten duen bezela Koleet. Kolaiet izazkiak ba Da cola ta jet Cola la... ta jet, ez? Coca-Cola bai. ta jet Coca-Cola ta coete bai, bai, Coca edo Berazken partea izen Coca-Cola edo Rako zaporea bai, bai, no? Ona ze guen bai. bai. bai. Eta zukan hori, ba, koete baten forma Bere izenak ondo esaten duen bezela Baina tintineko koetea Bezelakoa Bai <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> vale, vale. Tintin ilargian Eta horren, zen duguna, izan da, California waiting, no, izan dugun bezala, California, California, betik kantetan ora Ideala, ez, California, eh, Alparaisor, California vai, goaz, Pacific es? Blue, ere, ez ta, Bai, persekuziontan, eta txernak gino Bicikletan, eta Baur Palermo, eta anazen bestia Teniente, eta Aia <risa> Aia <risa> <risa> Bueno, va, ba, entusiasmo cantar, estánda, va, ba, maquetat y cartúa, vean así era, así era, e, e ustedes, la irugaren canta, ta, no, neco, ¿eh? Neco, ola, in-toketan, ¿eh? me gustan, ¿eh? Marchoso, ¿eh? Ber estilado, kate, Ben guitarra, or, eh, bere, acorde, lasai, eta... Bueno, ah, es alguna que estirenean, ¿no? or, bakarricola, beguen, etxian, eh... Entzuten zieten, nola? Ba, elasaiago ez, gero? Bai, agian gehiago presioa eta ikusetuten nola bukatute, agian zera famaren gaiurrera eritsi eta bakizu... Ba. ikusute hortikan makarrik bera egindezaketena, ez? Bai, bai, ez, gorago ez es, bueno, ikusuko hurren gortetan ean nola izten diren, ez? Eta ez doko et berririk diskaberriari buruz, ez? Ez, ba, ez... Gure espioiak ez du informazioa Artzerik ikusi ah, Artzerik ikusi Artzeri lortu Sartu dugu hor, maletetan Arrapatu diotetan <laughs> Ba bueno, ba, aterako da Aterako da, segur ba, bai. Beti atatzen da Gure beti esklusiba emateko Azken geltokian Bai, azken geltokian, hemen Eta esan dugu bezala, ba, beti ekartzen dugu Suen ba, txat, ba, talde bat, hemen ba, e, Gaur zten da ba, Kingsolbeon, eta bueno pf, Vale, claro tú, a veces Amasei garen ya el programa es da, ¿Es da Amabost? Bueno, Amabost, Amasei ah, Amasei Así eran Amasei esa nota Beste o sea, a beste, claro tú wow, Ya Cristo en Pilla, Limbiscuit, Bar Religion, Slimnot NoFX, Moindy, <laughs> Música Biscuit, Muse, Ramstein Bar Legion, Rise Against the Jimmys Trophy Morpheus, Superlightabat Smash, Smash Mouth Resigns the Machine, Jet Pennywise, eta Gaur Kings of Leon. Kings que... of Leon. Bai, nezute entzun baita daun ba, entxeta... entxeta median, entxeta erratiko web gunean, eta e-boxen. Eta entxeta erratian, hastelenero, be, behatzitatik, amarretara, zuztenean. Zuztenean bezala, zuztenean bezala, eta noski hemen, silozi erratian ere, ostiraletan, bai. gaueko amartetik amaitetara. Ondo baldin, badi joa, gauza, bai. Bai, gure, aizka, <coughs> Headcast edo, edo bai, headcast Edorla, bai, hori da oh, nah, Zona, entzuko wicked chair, baita, maketakoa Ez da, ikustatzez, maketakoa, gian behin Asiera delako, la, la... Bai ez, hasta pena Wicked, wicked chair Ez da, eta No anda hori Wicked da, un poco pixkat Bortik fana, ez Bortik fana ko Eserlekoa Bortik fana ko eserlekoa Neko Bueno, más cosa bueno, sin tutear. Filosófico eres, un, un chía eh. eta. Special, nobody cares for you. You're so fucked up. You laugh at nothing in the pouring rain and try to tell yourself you're not insane. Fool I hate you sometimes Oh hey You know it ain't coincidental That you're lost in place It's dripping off your face And you're losing your precious mind But send me a postcard If you get that far You got a couple pennies in your rusty jar. The truth, you've been gone for a while. And it's hard looking at you when you look that way. With your one night stands and you sleep all day. Oh, you're such a stuck sometimes. Oh, uh, hey. You know, it ain't coincidental that you lost in place It's dripping off your face And you're losing the your precious mind You're losing my mind Bueno, ez zute graba maketako abestia Beste nuen no. obiago atela Eze, <laughs> entzuan nuen bat, haguien no. konfruinditu egin eiz, barkatu entzuleak Baina bueno, ahorita, ahorita entzien baita handaiko oso oso ez Piskat ah. balada horle Aune bauka? Piskat Baina lasailen zeh entuteko Baina Lasailen zeh entuteko baina eta gude da Eta egu Eta egu Eta Erdi country soft eh, Tukitu Bye. piskat dauka ez Taing Taing Taing bueno Ba horren gainan egin zaiten ari gara ez Eskoltsu egin moduan utzi dugu Baik Maketaneko ondo zehon Zones handegu ezela Ba Boz diskoetuzte Ean eusko atatzen duten seigarrena. Ba, dicoazte... Doazen betzela... Eta nguzez sekulako harakazta, baina... Ah, Nor daki, agian gaiorrera itxidire... Agian gaiorrera itxidire... Dara, zut egeiago eman, eta bera joango ira, ez? Ah, eta kegu. Edo, edo, edo ez, edo hor ah, mantenduko ira, edo? horren gorte eta dugu, a behar... Noa den edo... Bai, hori da musikan erlatibotasuna, ez? Bai. Da, eh? bueno. Denbora joanaren gazigozoa, eta... Bai tono bueno, lesan dugu bat, bau, ba ematen modu da iluson kanta jarriko dugula bueno denbora ematen badu ba denbora justu eta gantza, beti goitzor beti hop bai ba, de, bai wal buka, agur moduan bai gusten dugu bata iluson badi kanta jarriko dizugor bai, bukatzeko saioa bukatzeko bai lasai lasai hasta bai, ematean hondikan faltazaigu astebustilla baino lasai Lasai, lasai, kanta honekin Eran mangarrega guai zango zaitzua Astea Ta, ta saio honekin eh? gehiago ganea... Beti ere, azken geltokia astelenetan. Astelenetan Anxete erratian, dik... beazetik amaretara. amaretara Ta silozibe erratian ba, Ostiraletan tik aurrera Eta interneten, entxieta median Eta iboxen boxen ere bai jartzen badezute Ba Googleen azken geltokia horregaude Eta Facebookan e, ba, baita baina horre sartu ez, bai. dago, ez dago ezer Eta direkzioa ba ez dakigu Zate azken geltoki, azken geltoki ez dak zenbakidik Horrega oh, oh, oh, oh, oh, bai. oh. hor jarriko gu Eta ondo izan astea eta bai. ikusiko gara berriro ere eh? Entzungo gara Bueno Ondo segi, Ondo segi. Arte, as es que no te quiero. <tose> <el cantaón. tose>